Gijelit Gijelit Gijelit Gijelit Gijelit Gijelit Bismillah Elhamdulillah Salatu wassalamu Ala rasulilah thumma Amma ba'd Predavanje vezano za upornost Što je danas Najveći problem jednog muslimana krene i onda ne bude ustrajen i nakon toga ostavi i ono na čemu je bio i zna u nekim slučajima da ode i na gore od onoga na čemu je bio kao neznalica. Da bi čovjek stekao nauku, treba da ga odlikuju upornost i ustrajnost Mnogi žele da, da napreduju i da uče, ali nemaju ustrajnosti. Već prvi koraci kod učenja primijeti se kod njih da nisu više ustrajni. Već odma se primijeti da nisu ustrajni. Ne može suferu do kraja da završi, već izgubi ustrajnost. A kako li će onda dalje? Jeste to? Onda bude problem velikim. Ste vidjeli ljudi koji treniraju u teretanama, pa uzmu svaki dan po dva sata, danas radi bicepse, sutra tricepse, pa noge, pa leđa, pa ovo, pa ono, i tako duži jedan period da bi mogu ostati predogledalo i da pokaže kako ima mišiće. To većinom nije, kakav neki drugi nije, da ne spominjemo ovdje. Većinom da može da se pokaže kada obučuje majcu kako ima velike mišiće. I možda s to preko dana odmah da se pokažu mišići. Ne može. Znači, treba dosta vremena. A nauka je preča i veća, jer krug neznanja oko nas je puno veći. I da bi ti nešto malo znanja dobio, moraš puno, puno truda da uložiš. Ste razumijel? Znači, puno truda. A nažalost, kod nas se to ne dešava. Čim malo osjetimo napor, mi odustajemo. I zato pravi učenik, Da vidiš ko je pravi učenik, vidjet ćeš ga nakon što počne i vidiš kako je ustrajen. Jer veliki dio ovoga umeta nije nije ustrajen. Kad dođe do čega? Do učenja Allahov vjere. Za nafakom, to jeste poslom, ustrajeni. Godinima nikad neće da zakasni na posao, ali kad dođe do nauke onda ćeš čuti svakojakih razloga. A to je zato što ljudi nisu svjesni kako će teško biti polagati račun. Nisu svjesni koliko im to znanje treba. Danas je došlo vrijeme kad vidiš nekoga da uči Kur'an, da se prvo ibretiš. bretiš. Ima jedan čovjek kaže, ja ako ikad u životu ikakvu knjigu pročitam, a ništa znači ne čita, jedan musliman tako veli, ja ću pročitati Kur'an. Kod nas je došlo vrijeme da musliman će možda jednom u životu da prouči Kur'an. I se desi, proučit ga na arapskom, neće ga razumijeti. Možete zamisliti koliko je to ajbi i kolika je to ne da će zafatila muslimani. Allah im objavio uputu, a oni se prema toj uputi ravnodušno ponašaju. Pa došlo je vrijeme kada vidiš nekoga da uči Kur'an, da se zapitaš ima li on džina u sebi. Zašto? Jer većinom ljudi, kad imaju džine, onda uči i suru, bekaru, jutarni, večerni, zikr, a dotada ništa. I tu nije jedan slučaj, to je omasovilo se. Samo kad ima nekakav problem, onda vidiš da se ljude okrenuli Allahovo vjeri. A dotada, kad im je lijepo, i onda im je široko, i dugačko, i udobno, i sve, a kad im je poteško, onda tada vidiš pita, imaju li vidara, ima li da uči ruku, gdje može, šta, kako. Na odgaja djete cijeli svoj život i onda normalno da djeće će biti neodgojeno, kao takvo, ponašat se ružno i onda kaže, ima ko da uči ruku, ja mislim da njemu neko nešto zapisao. Čudno. Jeste. Na ljudi kad prouči jedan džuz i on se kani da prouči džuz, hajde, makar za ramazan da prouči proučim jedan, jednom hatnu, i onda se kani, kani, uspije džuz 2, 3. I nakon džuza mora da legne, zabodila ga glava. Tamo zapalo, on i oko sebe u glavi, onda on ne može više izdržati, mora da legne i da ospava. Radi o veliku stvar. Jest. Tako smo slabi. Možete zamisliti ovaj primjer. Kad neko ko ima 20 godina i upitaš ga, jesi li upisao fakultet, a on kaže, ma ja još učim čitati. Znači, ne ideš ni u prvi razred. O kakav prvi razred? Ja ja još učim čitati, ali inšallah bit ću ja dobar. Šta mi je Pa ti još ne znaš čitati, a 20 godina ima da mu se začudimo samo tako. To je zato što mu to treba na dunjaluku. A zar se mi ne bi začudili čovjeku koji klanja godinama i godinama, a još ne zna da prouči ono što mu je objavljeno? A da ne pričamo, onda ne razumije... Ne razumije ono što mu se uči ili ono što on uči? Kakav je to čovjek i kakva je to vizija i želja da on ne zna ono što uči u namazu? Kako može to da podnese? Godinama klanjaš i ravno ti ne znaš šta si proučio. Znaš nešto oko, islama, oko Allah oko je vjere i tako. Jeste. Ima oni koji... Emotivno, okrenu se vjeri i on bi sada sve živo naučio. To je taj emotivni pristup vjeri, on bi cijeli život, cijeli ovaj umet popravio, cijeli svoj život bi samo učio, nema nikakve realne procjene svojih mogućnosti, pa svo svoje vrijeme posveti učenju i onda na kraju šta dođe? Tek onda ga ufati kasnije ta realnost i onda vidiš kako malo pomalo Odbacuje, pa malo pomalo i vidi da je i to puno, pa kaže ne mogu zbog žene, ne mogu zbog roditelja, ne mogu zbog djece i na kraju sve se to ostavi. Na kraju se ostavi. Zato, zato kad se nešto treba, radi se ustrajno u savjet onih koji su učeni da bi ti napravili plan kako da ideš non stop tempom, ali da dođeš do cilja sa tim tempom. Da nije kreneš puno u početku, Zatračeš se i onda na kraju ne možeš doći do cilja jer jer si izgubio, jer si izgubio šta se kaže kondiciju da ne spavate, izgubio si kondiciju zato nemoj se zadovoljiti jednom kaplicom ako možeš more vi svi koji ste ovdje ja se bojim za seba i za vas u strajnosti. da ne bude jedan period i onda tamo nešto malo na kraju odustaneš i nemate ustajnost ta ustajnost je najbitnija kod učenika najbitnija pođeš ideš jedan period i onda nemate više pregoriš i to je najveći problem dosta ljudi pregori dosta pregori u smislu znači da on ne može dalje da uči jer ima toliko drugih stresova i nije sebi napravio plan i nije sebi napravio prioritet u životu, samo je život poremećen i on ne zna je li ide, je li dolazi, je li odlazi, je li treba lijevo, je li desno da skrene ništa i onda samo uđe u tako, takav saobraćaj i na kraju onda normalno da će mu se desiti da pregorimo. Isto tako ne treba se čovjek ni pretjerano opteretiti. To nije za nas problem. Mi se ne opterećimo. Mi se više opterećujemo igricama, internetom, Facebookom, da se mi optaretimo učenjem, a, to je bilo nekada. A sahabima si morao govoriti da ne prouči cijeli Kur'an u tri dana. A nama moraš govoriti da proučimo Kur'an makar jednom u životu. Tako da ovo za nas nije nešto, nije problem. Iz bojazni, kaže se, od dosade i zabora. Kod nas... Iz bojaznih dosade moramo svakako paziti da ne pretjeramo, jer nama brzo to dosadi. Jedan brat kaže, 2000 sati sam sproveo na video igricama i sa svo to vrijeme što sam sproveo u tome, hoću da sprovedem u učenju Allahove vjere. I mašala napreduje, 2000 sati a ima oni koji su daleko više od toga, spravo će na igricama toliko, na raznoraznim raznim stvarima, ali kad dođe do Allahove vjere, mi, mi ovde smo napravili minimum dva sata. I šta se dešava? Dva sata i već vidiš nakon sat freman da je ljudima dosadilo, učenismo je da dosadilo. Ne može Allah u vjeru, zato što srce nije priključeno gdje treba da bude priključeno. Jeste. I onda još da se ne zaboravi. To je veliki problem. Koliko ima Oni koji su naučili i na kraju zaboravili. Učio je pola godine i nakon toga zaboravio kao da nije ni učio. Zato mora čovjek da, da pazi. Jeste. Sada, ako se desi da je učitelj odsutan ili kasni, a zna se otkad počinje sa predavanjima, učenik će sačekati i ponavljaće ono a neće da sjedi, nemaga, ga, došao samo jedan a, šta ćemo sada u nebes na planeti ma jok ti si došao da učiš ako ti je otkljušano bujrum, sjedi i uči a ne odma hodaš gore dole, lijevo desno ne znaš šta ćeš od sebe pa knjiga je pored tebe, mjesto za učenje pored tebe, sjedi i uči a ne da dođeš, neko malo zakasni, tebe odma odma nema, odma kažeš To ljudi obišnju u školu kaže, nema danas nastave. Dobro. U slučaju, ovo nije znači kod nas, ali ulema ovo navodi, kako imam nevriju, navodi, kaže, u slučaju da učitelj spava ili je preokupiran za, za njega nečim posebno važnim, neće se uznemiravati, nego će se vratiti ili ga sačekati kao što su učinili Ibn Abbas i drugi. Vidiš, učitelj nešto zauzet, ima nešto bitno da, da završi. I ti onda dođeš i sada, jedna fetva, druga fetva, pa onda jedna lekcija, druga lekcija, hoćeš to neki stvari. Moraš i ti dati oduška tom svom učitelju. Kažeš, kao što su činili Ibn Abbas i drugi. U Buhari se spominje da je Ibn Abbas u, kod četvrtog ajeta sure Et-Tahrim imao pitanje. Kaže, to pitanje je bilo, Intetuba ilallahi, faqad sagat kulubukuma. Što znači u prevodu, ako vas dvije učinite pokajanje Allahu, pa vaša srca su se priklonila. To jeste, time ste upravili vaša srca prema istinu. Bili ste ovako, sad ste se vratili ovako. Pa Ibn Abbas imao pitanje, o kome se to radi? Zna da se radi o dvijema ženama o kojim dvijema ženama. Pa je sino želio da upita emirul mu'minina Omera radijallahu anhu o kome se to radi. Pa je čekao godinu dana da ga upita ovo pitanje. Godinu dana ga je čekao. A ovdje imamo još da stanemo, imamo još jednu stvar. A to je kako to da Ibn Abbas nije znao o kojim dvijema ženama se radi. On je bio blizak Allahom poslaniku s.a.w. Zato što se u njihovo vrijeme nije tračalo kao kod nas. Kod nas kad hođa nešto uradima koji tu čarš, cijela čaršija ima hala i kakugud i džemat zna šta se dešava. Još ne dao Bog da se hođa rastavi pa onda eno, rastavio se zbog oga ona njemu rekla ovo, ona njemu ovako. Ibn Abbas ne zna ovaj o kome se, na koga se odnosi ovaj ajed. Koje su to dvije žene? I onda još A mogu je da čuje od nekoga. Pa rekli, čuo šta je rekla poslaniku njegova žena? Jesi ti čuo šta je ona rekla? Eee, da je moja žena kako bi ja njoj odgovorio? I tako da To je obično narod koja... A u njegovo vrijeme nije se tako prenosilo. Znači, ta vrsta interneta ko što kod nas ima nije bila dostupna. Pa je čekao godinu dana i onda kad su krenuli na hađ i krenuo je na hađ i na Abbas i svo vrijeme na hadžu ovaj na putu ka hađu u Mekke prati kada će Omer radijallahu anhu da bude sam ovo je bitno znači dobro paziti prati kada će da bude sam pa da ga upita pa je Omer radijallahu anhu kre, sišao i otišao da obavi fiziološku potrebu on ga je čekao pa kad je završio i krenuo da se priduži karavani onda je on ga došao i upitao pa kaže je Zuhriji Omeru radijallahu anhu nije bilo drago to što ga je pitao i pokazao je Ibna Abbasu da mu nije bilo drago. Zašto? Zato što te dvije žene koje su spominje u ume ajetu su bile Aisha i Hafsa, njegova kćirka. Ali je rekao ono što je trebao da kaže. Jeste. Isto tako Ibna Abbas šta je radio? Kad bi čuo da neki ashab je čuo jedan hadis od Allahu poslanika sallallahu alaihi sallamu otišao bi njemu na noge pred njegova kućna vrata i ako zatvoreno on se odmara, legao bi ispred njegovi vrata, uzeo svoj ogrtač, stavio podglavu kao jastuk i legotu. I čakao dok ovaj ne izađe, sad pa sad, dva pa dva, pa tri pa tri sat. I onda bi vjetar dok puše nabacao one prašine po njemu i kad bi ovaj čovjek izašao kasnije, I vidi ga, kaže, o Amidžiću, Allahu poslanika, sallallahu alaihi sallam, otkud ti tu, šta te je dovelo? Što nisi rekao, što nisi poslao nekog pomena, ja bi ti došao na, na noge. I onda bi mu Ibn Abbas, sallallahu alaihi odgovorio. Ja sam došao za, za to što se nauci ide na, na noge, a ne nauka da ide nekom drugom na noge. pa bi ga upitao hadis. To je to. Znači, moraš da procjeniš kad da upitaš, moraš da procjeniš da ti ideš da se trudiš da učiš i onda će Allah dati u tome hajri bereket. A ne da dođeš, sjediš ovde, jedva čekaš dva sata da ti prođe, tri sata, četiri sata, kontaš više šta je na Facebooku bilo, šta je, je te onaj odgovorio, nije te onaj odgovorio, šta ćemo vamo, šta ćemo tamo, i onda na kraju hoćeš da napreduješ da učiš. Ne, ta, tako napreduje oni koji hoće jedva da ostave. Tako napreduje jedva oni koji ostave. Zato je svojstvo onih, a nadam se da smo mi svi u tome, koji hoće nešto da budu ustrajni. Ste bilo ljude koji rade ovdje na zapadu? Kako ujutru već u šest sati su u firmi i radi do pet, do še, sve zavisi i nema u godinama da je kad rekao zakasniću ili da je rekao ko sve tamo ide, više ja ne milim se ni da ide. Ne, ne, on bez obzira šta se dešava, on ide. Tako i ti sebi, zacrtaj plan i program i kreni do cilja i ustra i nemoj da kaže sebi, tebi je samo cilj da završiš. I nemoj da bude ono kao što se spomenu ti imaš 20 godina i još ne znaš da učiš u Kur'an i tako dalje. Zato treba se neprestan ulagati napor da se uči ova nauka, pogotovo u slobodnom vremenu, jer ljudi u slobodnom vremenu ne znaju šta će, pa onda tada se znaju i pokvariti, a isto tako dok si marljiv, dok te nešto ne preocupira. Vi sada imate idealno vrijeme da učite ne plaćate ni račune, ni kirije, ni ti zarađujete, jer kad se budete o tome brinuli, onda nema od tebe ništa. Onda ne mogu zbog posla, moram da platim ovo, stres mi. Tvoje je sada da jedeš, da piješ, da spavaš i da učiš. Jer ako sad to vrijeme ne spronovedeš u učenju, kasnije ćeš sprovesti vrijeme u žaljenju. Zato Omer radijaloha ono rekao, učite nauku prije nego vas postave na položaj. Ja dodajem učite nauku prije nego što se oženite. Jer kad se oženite, onda klanjate sebi dženazu. Jeste. Jeste. Zato prije nego što budeš ti odgovorn za druge, dok se drugi za tebe odgovorni, ti treba sad da učiš. Jer imaš ljudi, ja gledam, on sebi kad ode negdje kupi nov mushaf. On hoće da uči, Ima već u kući pet muslim, ali kupio sebi još jedan muslim. Kupuje sebi novi rokovnik, neki lijepi, u njemu će fine stvari islamske zapisi, nove sveske, mak novu sufer Koja gus sufer izašla, on ima sve i jednu suferu. Ali nema šta. Nema vremena da uči. Jer on mora ujutru u šest da bude u firmi i došao je se. On kad poslije dođe, on je samo dovo, dobar za kreveta. Zato dobro iskoristi svoje slobodno vrijeme i dobro iskoristi Prije nego što budeš postavljen na odgovornu funkciju, onda tada se nauči i tada se samo iz tebe izlači. Eto tako. Ukrtko, to je toliko. Molim u Zvišnjom Allaha da nam da koriste ovome što smo čuli i da popravi naše stanje stanje naših porodica. Allah vas nagradio. Žezakum laha jera. Salamu alaikum.